în și pe pământ, el tată, și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții vă aduce, iubiți ascultători, prin preotul Valeriu, programul numărul 85. Ocupându-ne cu întocmirea acestui program, iar dumneavoastră cu ascultarea lui, ne tocmai cu ceea ce ni se potrivește cel mai bine, cel mai nimerit numelui și calității noastre de om. Cuvântul om, așa cum ne este redat în Noul Testament, derivă din grecescul antropos, ceea ce parafrazat poate fi interpretat ca privitor în sus. De aceea am spus că nimic nu ne califică mai bine, ca membri ai rasei umane, decât preocuparea cu lucrurile de sus ale lui Dumnezeu. Astfel, iubiți ascultători, în cadrul programelor noastre ne îndeletnicim cu citirea noului testament al Domnului nostru Isus Hristos și astăzi ne vom deschide lecțiunea cu ocazia versetului 25 din Matei, capitolul 10, numai înainte însă de a parcurge un nou episod din mișcătoarea de scriere a lui Cristina Roy, subtitlul Argatul. Cu ocazia lecțiunii precedente am lăsat pe metod îmbiind pe bătrânul evreu să își destăinuiască, să-și dea istoria vieții lui. Mișcat de bunătatea acestui necunoscut, care era totuși creștin, ceea ce nu putea să înțeleagă foarte bine evreul, se lasă până la urmă copleșit de el și de insistențele lui, începându-și povestea în felul următor. Mi-ai făcut mult bine, metod, chiar și acum când ai avut grijă de bătrânul de mine. Tu ești bun, dar lumea e rea. Poate că te pot feri de o nenorocire și vei fi mai atent ca mine. Când te uiți la mine, cu spatele acesta încovoiat, cu fața zbârcită și cu ochii pe jumătate orbi, cu greu poți crede poate că am fost și eu odată tânăr și frumos ca un copac în pădure, așa cum ești tu. Începu bătrânul. Îi apoi trupul slăbit de copac și luă mâinile tinerului între ale lui. Părinții mei mi-au lăsat moștenire un magazin frumos și, deși nu eram bogat, credeam totuși că Dumnezeul părinților mei o să mă binecuvânteze. Cu toate acestea, eram un om bogat, căci aveam o soție ca o floare din liban și un copil... Ah, ce copil... Nici Moise n-ar fi putut fi mai frumos când și-a făcut milă de el fica lui Faraon din pricina frumuseții lui. Când mă gândesc la fericirea de atunci, cred că nici Adam n-ar fi putut fi mai fericit în rai. Ah, și acum totul s-a dus. Cum să-ți spun, eram adesea plecat de acasă, căci nenorocitul acela de magazin îmi ocupa timpul și nu știam că altcineva mai avea ochi. Odată m-am întors acasă plin de bucurie și-nădejde, dar vai, casa era goală. Bătrânul își trecu cu mâna prin păr. Venise altul și-mi luase comoara ochilor, giuvaierul inimii mele. Dacă ar fi fost măcar un goi, goi este numele dat de către evrei creștinilor în sens peiorativ, dar era unul dintre ai noștri. Eram deznădăjduit, am alergat ca un nebun la tribunal. Totul în zadar. A trebuit să dau scrisoarea de despărțire, iar legea i-a dat tot ei copilul. El era mai cuvază decât mine, un funcționar de la Comitat. Pe mine, nenorocitul de evreu, m-au terminat repede. Nicăieri n-am găsit dreptate pentru mine, nici chiar la Dumnezeu. Lor totul le-a mers după plac, până au plecat în altă parte. Apoi, au dispărut din Ungaria. Și n-am mai putut afla unde era copilul meu și ce s-a întâmplat cu el. Ah, metod! Când mă gândesc, aș putea întreba ca și eu unde-i Dumnezeu ca să mă duc la el și să-i aduc pricina mea. Numai el știe ce s-a întâmplat cu fica mea, Estera, și cu soția mea. Ea m-a părăsit, m-a trădat, dar încă nu pot crede că ea a fost cea vinovată. Ea era foarte tânără când ne-am căsătorit. El era un bărbat frumos, un domn distins. El a ademenit-o. Dacă ar fi vrut să se întoarcă înapoi, i-aș fi totul și aș fi, fi primit-o iarăși. O, oh, cât de bucuros! Dar n-am fost lăsat să ajung la ea. Și el i-a spus că poate aș fi rău și crud. Ea s-a temut, a crezut și așa a fost totul pierdut. Am fugit din orașul acela, m-am îngropat pe mine și pe durerea mea în ținutul acesta și am așteptat să vină moartea în acea iarnă ca să mă izbăvească de această disperare și să-mi iau durerea cu mine în mormânt. Dar tu m-ai îndemnat să povestesc totul și acum o să devină iarăși vie pierderea, dorul, durerea, totul. Ce zici tu de asta? Foarte multe vecine, dragă, știu acum pentru ce să mă rog. Și va veni odată timpul când nu veți regreta deloc că mi-ați spus toate acestea. Metod se ridică, la fel și evreul fără să vrea, și intrar împreună în căsuță. După ce bătrânul aprinse lumina, Metod observă ulcioarele goale, le luă și aduse apă proaspătă, apoi aranjă culcușul sărăcăcios, așa cum făcuse în timpul bolii. Pe urmă se așeză lângă el pe laviță la masă, deschise cartea cea groasă și veche, și începu să citească. Evreul își acoperi capul cărunt cu o căciulă și la fel făcu și metod ca să nu-l supere, căci evrei socoteau ca o desconsiderare a cuvântului lui Dumnezeu dacă cineva citește din el cu capul neacoperit. Astăzi, deși citiră capitolul 53 din Isaia și metod povestit despre ceea ce este vorba, bătrânul nu-l mai contrazise. Se despărțiră tăcuți, și gravi. Iubiți ascultători, îi lăsăm pe cei doi cu fundații în adâncile lor meditații. Cu ocazia programului viitor cu Voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom afla cum s-au depănat lucrurile până la final. Deocamdată, înainte de a intra în textul lecțiunii noastre proprii zise, vreau să fac o remarcă și anume să scoatem de aici o învățătură practică pentru viețile noastre. Ceea ce vom vedea până la sfârșit este că Dumnezeu este Cel care a mânat, care a călăuzit toate împrejurările din viața acestui bătrân evreu de natura aceasta cu scopul de a-i descoperi și lui pe adevăratul Mesia, pe Mesia care îl dorea din inima lui, dar nu știa că era deja venit în persoana Fiului Omului Isus Hristos. Vedem câtă bunătate este aici în Dumnezeu care, nevoit fiind, preferă să ne treacă prin dureri din acestea cumplite, numai ca să ne dea binele cel veșnic, la fel după cum un medic, știind bine că ne supune unor operații foarte dureroase și grele, preferă să facă lucrul acesta pentru a ne salva viața. Să învățăm ceva de aici, toți care suntem mai ales slujitori ai lui Dumnezeu, să nu disperăm în situațiile grele și critice prin care trecem, căci toate acestea au în vedere cel mai mare bine al nostru. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi mesajul care urmează, ajutându-ne să înțelegem bine că toate lucrurile în viața noastră a copiilor tăi lucrează spre binele nostru așa cum le rânduii tu. Iar acelora care nu sunt copii tăi încă, pune-le pe inimă să primească și ei să devină copii tăi prin nașterea din nou prin pocăință, ca după aceea să aibă și ei parte de acest har și binecuvântare și aici pe pământ și în toată veșnicia. Amin. Curând se va sfârși, an ne nesfârșit și în ceruri când vom fi cu Domnul nostru iubit, acolo vom gusta. Din slava lui Cristos, durerii lor dispar, împunem crucajos, când vom vedea pe noi fața lui Isus, ne cazăm creu de și vor privirea Lui atunci va lumina, deci lucrător fibrat nu Hai Haideți acum, iubiți ascultători, să dăm citire versetului 25 din Matei, capitolul 10, care sună în felul următor.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 încât negrului îi spune alb și albului negru, bine lui rău și răului bine, luminii întuneric și întunericului lumină. Farisei, a căror minte era stricată de păcatul mândriei și alfățărniciei, l-au numit pe Domnul Isus pe Dumnezeu, deci încarnat l-au numit Belzebul, care tălmăcit înseamnă Domnul Gunoiului și Domnul Muștelor. El, care era comoara harurilor lui Dumnezeu, perla adevărului și a sfințeniei, este numit de acești oameni de nimic cu numele Domnul Gunoiului, deci Gunoi. Ca să numești Gunoi o perlă din cele mai prețioase, ca să numești Gunoi o comoară din cele mai alese bogății, cât de stricată trebuie să-ți fie mintea? L-au numit Domnul Muștelor, pe el care este stăpânul cerului, el care poruncea furtunii să se oprească și mării înfuriate să se potorească, el care cu un cuvânt a doborât la pământ o oaste întreagă în Ioan 18,6, 18, el care avea sub stăpânirea sa toate oștirile de îngeri cum se vede la Matei 26,53, el este numit gunoi de către aceia care erau farisei presupuși apărători ai legii lui Dumnezeu. Așa l-au bagiocorit întotdeauna pe Domnul și în același fel au fost bagiocoriți ucenicii lui de atunci și va fi așa până la sfârșitul veacului. Când s-au făcut niște săpături la Roma, s-a găsit pe un zid zgâriat un chip. Chipul acesta înfățișa pe un om răstignit, dar în loc de cap de om avea un cap de măgar. Sub cruce era desenat un tânăr și alături de el erau scrise aceste cuvinte. Alexamenos se roagă Dumnezeului său. Alexamenos a fost negreșit un creștin, de-a cărui credință în Hristos cel răsignit și-a bătut joc pe gânul care a făcut acest desen. Dar să știți, oricât de urât ar numi necredincioșii pe Domnul, cât și pe urmașii săi, ei nu pot schimba realitatea. Astronomii numesc stelele strălucitoare cu nume de tauri, urși, raci, scorpioni și alte nume ciudate, însă prin aceasta nu împiedică cu nimic frumusețea strălucirii acestor stele. La fel și râvna credincioșilor este numită fanatism, sfințenia este numită rigorism și bigotism, exactitatea unimica, răbdarea, lipsă de demnitate, etc., dar acestea în denumiri. Nu schimbă cu nimic virtuțile adevărat cerești. Trebuie să fim îndrăzneți pentru Domnul nostru. El a trecut prin împrejurări grele numai din dragoste pentru noi. El a fost bagiocorit în chipul cel mai josnic și dacă el a mers pe drumul acesta cu ascultare deplină, și noi trebuie să fim gata să-i purtăm o cara lui. După cum numele pe care le dau astronomistelelor nu înseamnă necinste pentru ele, tot așa, numele rele, date credincioșilor, nu pot împiedica viața lor de lumină și frumusețe divină. Noi să învățăm să numim lucrurile pe adevăratul lor nume și să apărăm totdeauna binele și adevărul. Să numim stelele stele. Lumea poate să le zică cum vrea, căci porecla oricum ar fi înseamnă pregoană. Fericiți! sunt cei bagiocoriți din pricina Domnului Isus, din pricina adevărului Său. În versetul următor, la versetul 26, din Matei 10, Domnul Isus continuă să vorbească cu aceste cuvinte. Așa că să nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Oameni buni, Păcatul este un foc care distruge pe cei ce-l poartă. Cu oricâtă grijă vei ascunde focul în buzunar, buzunarul va arde, iar focul va trebui să se arate. Nimic din cele ascunse nu pot rămâne așa pe veci, ci odată trebuie să vină la arătare. Cine-și ascunde păcatul va fi ars de păcat și la vălvătaia din urmă Toată lumea va privi. Păcatele ascunse sunt ca focul ascuns în buzunar. Oricât de groasă ar fi o haină, în final tot o arde. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă durare, spune cuvântul la Proverbe 28 cu versetul 13. Câți n-au ascuns cărbunele aprins al păcatului desfrânării, și cu toate că mult timp, într-adevăr, n-a știut nimeni, buzunarul a fost ars și astfel îmbrăcămintea vieții de căznicie a fost distrusă. Câți nu ascând astăzi păcatul lăcomiei în buzunarul hainei lor și după un timp aprinde îmbrăcămintea întregilor vieți. Dragul meu, poate și tu ascunzi în buzunarul vieții tale vreun păcat pe care îl crezi mic și pe care crezi că nu-l va ști nimeni niciodată. O, nu te înșela, cât de mic ar fi cărbunele aprins în buzunarul hainei, tot îți arde haina. Un proverb indian spune, restul nu crește, sunt totuși trei resturi care cresc, restul de foc, restul de boală și restul de datorie. Noi am putea adăuga aici și restul de păcat, căci dintr-un păcat mic, rămas nemărturisit și neșters, cu sângere, Domnului Isus poate crește o lume imensă de păcate, așa după cum dintr-un rest foc de foc, dintr-o vălvătaie mică ascunsă în cenușă, poate crește un foc mare care poate aprinde toată lumea. Vino, deci, dragul meu, la Domnul Isus și mărturisește tot păcatul, să nu mai ascunzi nimic, să nu mai lași vreun rest de păcat, căci numai astfel vei primi pacea care întrece orice pricepere. Astfel vei fi mântuit pe deplin. La versetul următor, la versetul 20 și 7 din Matei 10, Domnul Iisus continuă cu aceste cuvinte. Ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină și ce auziți șoptindu-se la ureche, să propovăduiți de pe acoperișul caselor. Haideți împreună cu preotul Nicuriță, care este autorul acestor meditații, să zăbovim puțin și asupra acestui verset. Întuneric, în limbajul Duhului Sfânt, când este vorba de Dumnezeu și cuvântul Său, înseamnă taină, mister, neînțeles de oricine, ascuns de cei neinițiați. Din punctul de vedere al omului și al înțelepciunii lui firești, Dumnezeu locuiește în întuneric. Întâia Regi 8 cu 12, Deuteronom 4, pe Psalmul 97 cu 2. Cuvântul său este întuneric, adică ascuns pentru mintea necredincioasă și pentru înțelepciunea veacului acestuia, cum vedem la Matei 11:25. Biserica lui Dumnezeu este în întuneric, în sensul că este necunoscută de lume. Așa se vede la 1 Ioan 3:1. De aceea Domnul Iisus spune... Ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină. A fi ucenic al Domnului Isus este o chemare înaltă. Nimeni nu poate fi ucenic dacă nu intră în întunericul în care locuiește Dumnezeu. Și nimeni nu poate intra în acest întuneric dacă nu le apădă haina materiei dacă nu trece dincolo de legele de pricepere și logică ale rațiunii ale materiei, dacă nu devine, așa zis, nebun și ieșit din minți în ochii lumii acesteia. Domnul Isus, deși trăia în trup material, era un ieșit din minți, cum se arată la Marcu 3.21. Așa îl vedeau toți și, în adevăr, el era ieșit din materie și trăia în lumea Duhului. Ca să intri în întunericul tainelor lui Dumnezeu, ca să intri în întunericul locuinței sale, trebuie mai întâi să ieși din lume, să ieși din felul tău de a fi, să ieși din mintea firească și numai gol de tine. Cum s-a făcut Domnul Isus, care spune că a luat un chip de rob asemănător oamenilor, numai în felul acesta poți să intri în întunericul locuinței sale. Numai cine intră în întunericul lui Dumnezeu este cu adevărat ucenic al său, este un inițiat, este un om din casa lui Dumnezeu. Lui îi spune lucruri pe care nu le găsești nicăieri în lumea materiei. Chemarea înaltă a ucenicului Domnului Isus este să intre mereu în întuneric, adică în Domnul. Acolo îi se spun lucruri adânci și apoi... Prin mijlocirea materiei, supuse Domnului prin nașterea din nou, să ducă tainele acestea ale lui Dumnezeu spuse la cu locul cerești, în lumina înțelegerii copiilor în credință. Ce mare har să fii împărțitor de taine! Cu cât suntem mai lepădați de noi înșine, cu cât suntem mai ieșiți din minți, cu atât putem intra mai adânc în întunericul lui Dumnezeu, aducând la lumina înțelegerii oamenilor tainele lui Dumnezeu. Dumnezeu se folosește de noi ca de un instrument pentru a da tainele sale oamenilor. În versetul următor la versetul 28, Domnul Isus ne dă următoarea încurajare. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Frica trebuie alungată prin frică. Cine se teme de Dumnezeu nu se mai teme de oameni. Să ne temem numai de pierdere. Prin suferință nu se pierde nimic din averea încredințată nouă de Dumnezeu, ci din potrivă. Suferința este unul din mijloacele de îmbogățire duhovnicească. Fuga de suferință, teama de oameni, este drumul pe care se pierd valorile cerului ascunse în noi. Temerea de Dumnezeu este câștigul cel mai sigur. Este drumul spre palatele de aur și mărgăritare ale adevărului și vieții. Oricât de mult ai ocoli suferința, oricât de mult te ascunde din calea morții, Până la urmă tot te va prinde moartea, tot trebuie să părăsești trupul care nu este altceva decât un obiect împrumutat pentru o vreme. Cel cu sufletul curat, cel cu păcatele iertate nu se teme de moarte. Spune Sfântul Isaac Sirul, frica de moarte îl interesează pe omul osândit de conștiința sa. Dar cel care are o bună mărturie, acela dorește cu aceeași pasiune și moartea și viața. Iar martirul Sextus spune, dacă nu faci nimănui nedreptate, nu trebuie să te temi de nimeni. Sufletul nu-i nimicit de moarte, ci de o viață rea. Mântuitorul Iisus vede mai departe, vede mai dinainte încercările prin care au să treacă ucenicii săi și înștiințează. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Aceasta a fost o veste ciudată pentru creștinii din Smirna, dar odată cu ea vine sfatul de mai sus, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi, Apocalipsa 2 cu 10. Nu este o poruncă, ci un îndemn ca să biruiască frica și să se înarmeze cu curaj, căci, cel ce dă voie încercărilor să vină peste ucenicii săi, ia parte la durerile lor amare, sprijinindu-i tot timpul. Felul în care îndurăm suferințele hotărăște dacă ele ne vor face bine sau rău. Prin credință poți alung frica și îndoielile. Credința poate să schimbe cununa mea de spini într-o cunună de aur. Credința îți pune la îndemână toate resursele cerului, și te face să te simți împărat chiar în când în fața ta a prins. Se povestește că pe când regele Franței a cerut de la un de a se să, să schimbe credința, căci de nu el, regele Franței, se va vedea silit să-l dea pe mâna închiziției, bravul nostru Olar Polsis a răspuns regelui. Sire, dumneavoastră spuneți că veți fi silit și totuși sunteți rege, dar eu... Un sărman olar, nu pot fi silit să-mi schimb credința pe care o socotesc dreaptă și bună. Avea dreptate un scriitor francesc când zicea: Curaj înseamnă să nu te pleci în fața legii trecătoare a menciunii. Iubiți ascultători, credința te face superior tuturor mai marilor lumii și îți alungă orice teamă din inimă, dându-ți puterea și liniștea să cânți. Și în suferință deopotrivă ca și la bine, căci prin credință ești unit cu singurul Dumnezeu adevărat, cu Cel atotputernic și prin credință înțelegi căile sale slăvite și binecuvântate, prin care vrea să-ți aducă numai bine și aici pe pământ, dar mai ales bine veșnic. Amin. Și acum, iubiți ascultători, în timpul care ne-a mai rămas disponibil, vom da citire unei poezii interesante care evidențiază încă o dată mai mult înșelarea lui Satan cu care caută să contracareze credința adevărată prin lucrurile acestea înșelătoare. Lucrurile acestea care se văd sunt toate atât de frumoase și este tot atât de mult cât de încântătoare sunt baloanele de la clăbucul de săpun și durează tot cât ele. Ai suflat și au dispărut ca și cum niciodată n-au fost. Să dăm ascultare deci poeziei care urmează Orice mărire ai avea. Orice mărire ai avea și apoi o cântare. Orice mărire ai avea, o vei lăsa odată și ai să te afunzi în gloata aceea pe veci de veci uitată. Zadarnic ai să vezi atunci pierzarea fioroasă Când azi de sfintele porunci de Hristos nu-ți pasă Orice comori vei fi avut, le vei lăsa pe toate Și mai sărac cum te-ai născut, vei duce doar păcate Oricât prieteni să-ți fi strâns de toți te vei desparte Și singur te vei duce în plâns și în chinul fără moarte Și oricât aur strângi acum cu lacomă plăcere îl lași curând și pleci pe un drum de veșnică durere. O, ce să faci când vei vedea că moartea te sugrumă, Că tot ce -ai strâns rămâne așa să-ți piară ca o spumă? Ah, fiind înțelept, chiar azi, acum, căutând de mântuire Și dând ce este vis și fum pe o veșnică mărire. Amin.